Nu-i oare proasta dispoziție mai degrabă un necaz lăuntric din cauza propriei noastre nevrednicii? O ceartă cu noi înșină care însoțită întotdeauna de o invidiațățată, de o nebună vanitate? vedem oameni fericiți pe care nu noi îi facem fericiți și asta nu putem răbda. De ce vă grăbiți? De ce vă grăbiți voi, oamenii, să spuneți imediat despre un lucru că e nebune sau înțeleg, bun sau rău? Ce au toate astea? Ați descoperi cumva cauzele untrice ale unei fapte? Puteți voi să lămuriți cu precizie motivele pentru care s-a întâmplat așa, pentru care trebuia să se întâmple? Dacă ați face asta, nu vați mai grăbi atâta cu sentințele voastre. Ce nebunie să judeci pe alții după tine însă. Durerile oamenilor ar fi mai mici dacă ei nu s-ar ocupa cu un atât de mare zel al închipuirii de amintirea relelor trecute și ar îndura un prezent nepăsător. Majoritatea oamenilor își întrebuințează cea mai mare parte din timp ca să trăiască și puțina libertate care le mai rămâne un înspăimânt atât de tare încât fac tot celălaltă în putință ca să scape de ea. Niciun argument nu mă scoate mai tare din sărită decât atunci când cineva îmi drumtește o banalitate oarecare în timp ce eu vorbesc din toată inima. E sigur că nimic pe lume nu e mai trebuincios omului decât iubirea.